Vicka varning om valrossen själv får välja. <skratt> <skratt> uh, Hej, uh, jag är lite fnittrig idag <skratt> därför att uh, okay. uh, seriöst då. <skratt> Valross. Uh, äh, låt oss valrossa oss så att <laughs> de här nyhetscyklarna i vårt land, eller hur? Äh, så jag var på semester, okay. äh, Och att jag, när man är fast i botten med sina barn i sådana två veckor så funderar man på annat. Och jag minns väl så där att de nämnde att det var någon valross som for runt i typ Helsingfors eller någonting. <laughs> Sådär i ett nyhetsinslag en kväll. Men sen glömmer man bort det. Men sen så märker man, när man kommer tillbaka till verkligheten, att oj! <laughs> enda valrassen har levt ett eget liv på finska, finska medier. Vad kul! Så det är ju som sådär att jag vet att i Finland så har mediekåren en sån här obsession med djur. Det är som liksom alltid att, fuck, vi har nyhetsstorkar. Är det någon, I don't know, svala som har gjort någonting intressant på sistone? Och sen är som jag ja, ni menar någon man ska se. Ja, det. det är en katt som för en sekund inte betedde sig som en katt. Och sen, de all lycka och glädje, så segnade in en svalros. Svalros. Svalros. <skratt> <skratt> Aj, <skratt> ah, Helsingfors, eller vad det nu av. Ja. Och underhöll oss i åtminstone en vecka. När det var extrem fucking nyhetsstork. Jag menar, det är ju inte så att det pågår ett krig. Bara liksom några, några så här gränser bort och så där. Men whatever, jag är en valros så att enjoy. What's wrong with you? Men anyway, om du kommer på vad som är fel med dig. Eller bara en stor valrosentusiast så är det här avsnittet för dig. Och du kan höra av dig Vitto till triggervarningatgmail.com han han tittar en valross och så händer absolut ingenting. Och sen triggervarning 1. Twitter. Twitter valrossar. Why not? Och sen när du sitter och har din lunch på valross. Det där var mycket roligare i mitt huvud. Så då kan du äh, komma på Facebook och berätta det. Där vi också äter triggervarning. Inte valross. Men... Alltså, det är, det är roligt med Valros. Eller, förlåt, jag, jag, liksom, jag är väldigt lätt troad. Det här avsnittet vandras nu för att just nu när du lyssnar förmodligen om du lyssnar när du kommer ut vilket du bor, annars är du en dålig människa. Så, äh, så är jag i Sverige och idkar hor som ett proffs. Så äh, det, det här nu så... Nej, det är inte live, förlåt. Jag förstör illusionen här. Men att nu känns det absolut bäst att snacka om valrossar. Därför att jag tycker det är så roligt. Det är roligt med en valross. Varför är det roligt med en valross? Ja, men vittar du sett en valross? Det är liksom, den ser ut som man känner sig när man kommer hem från en tung dag på arbetet. Det är som en, <laughs> det är som en stor klump med bätar. Att om du som tittar på den framifrån, liksom... Okej, okay, jag utmanar dig, gå liksom på Google på bilder och skriv alros och ta en bild av Valros tittar rakt in i kameran. Och försök att inte lä när den här typ klumpen på ett ton bara stirrar in i din själ och liksom bara liksom, you and I we are not so different after all för att varenda Valros är en sant espianat, du vet. Men i alla fall, så okej okay, det, det är roligt, därför att man, man får som rädda på vilket sorts liv den här valrossen har levt att finska, finska sociala medier så exploderar liksom, det har tweetat så det har följts så det har gjort memes och man är som att rrrr uh, man är som att, jaha, okej okay. Stena, vad har du varit upp till idag nu då? Och att, alltså, okej okay, för att bara visa hur, hur hemskt person jag är och som så där så man blev ju lite nyfiken och det är som så här det fungerar nu för tiden det hyper ditt intresse, det hugga tag med klona i din endorfin och som bara som att vill du vara med? nu! Ska vi ge dig veckoliga timliga uppdateringar av vad som har hänt med den här saken som egentligen inte är en nyhet men fuck it, all nyhet är underhållning nu så att fuck kriget i Ukraina och fuck vad som händer med FN och fuck vad som händer med Finland och NATO och fuck vad som händer med rymden och fuck till och med vad som händer i Saudiarabien och liksom allting sånt här. Fuck it, fuck it, Valros, liksom want it Twitto, liksom rakt i aslet nu! direkt, och du sa, ja, vill jag ju veta vad som händer, klick, Ah! och så får du liksom en sådan där momentär tillfredsställelse, alltså valrösenstenar vad är den nu, är den är den i Högholmen vad har den kommit upp på en tillstånd oh my god, upp. att uppdatera sociala media. like att jag, alltså jag okej, okay, jag hatar modern social media. men jag, jag, jag kan hjälpa att också älska den, där för att om vi kan som så här blivit till oss över en val i sådär en vecka så kanske det finns hopp för mänskligheten än men det är så, så roligt därför att, bara titta liksom att hur mycket är fel i hur folk fattar fått över den här och det är bara någonting som någon har liksom uh, vävat ihop och som sådär, det här är en nyhet nu, deal with it och som att okej okay. <laughs> och vad är det bäst, varför är jag en dålig människa jo, därför att hur slutar den här historien okej, okay, den var dit, den var dit, den låg där, där, där. Ah, och så alltså dog den och det blir ännu roligare. För här kommer en liksom stackars valröss. Som helt bortkåldrad. Och typ tydligen svälter ihjäl. Och så, sådär. Och sen så tar alla sina memes och sina bilder. Och sen så är nu är den död. Det är en. Ja. Och sen kommer med memes. För vad dog den av Måne? Det finska sociala systemet. Alltså som. Ah. Oh, delicious. Chefskis. Mm. Och sen en valros Jag kanske inte har nämnt det. Så att. Ja, man, blir, man blir alltid så här förvånad över medias kraft att engagera er i de mest som så här obskura saker. Och att det är också en sån här fin påminnelse om att, för det finns alltid, alla har den där personen i sin bekantskapskrets som säger att, Va? ja men marknadskraften har ingen influens på mig, säger du i den adidas medan du dricker ditt, Äh, rostade kaffe från Costa Rica och medan du ska far till liksom ditt utannonserade lyxgym och som sådär att du är en total slav till marknadskrafterna de sätter de här konen i huvudet på dig på ett sätt som du inte ens är medveten om och det är exakt så de opererar och äh, jag vet inte alltså, det är just det där att jag vill vara den som säger att inte en valros nyhet men det var ändå intressant att se exakt var den dök upp på medierna och i vilket sammanhang. Därför att jag tror också det här att man måste ju fundera på vad har liksom likvärdigt medievärde så här. Att borde liksom borde inte få rapporteras men vara oss självklart. Borde det vara på samma nivå och ge samma som så här: pressbelysning, som till exempel en uppdatering från Ukraina eller vad som händer nu där med finlands NATO-medlemskap. och så där. Mm, Förmodligen inte. Därför att det ena är liksom ren underhållning. Det handlar inte nyheter. Men det är ju här den här linjen börjar bli som så tunn att vad är nyheter, är det allt som engagerar, är det saker som berör, men vad händer om man som sagt, artificiellt kokar upp och gör saker mycket större att du bokstavligen tvingas att reagera därför att det finns en så stor social och medial push på att, liksom att det här är nu det du ska fokusera på inte kriget, inte någon sån här världsnyhet inte någonting som har någon betydelse som här, en fucking valros just för dig Uh, jag tycker det är liksom lite i samma väv att just när man har debatt nu för tiden, jag vet att det här är ju i största grad ett amerikansk problem, men det börjar komma hit åt när och är, och att jag vet inte, jag tror det <kör> När man ser de här debatterna, att förr tyckte jag att debatter var ju mer som så här att om det hände någonting så tillfrågade du en expert och vill du ha en debatt så tog du dit en annan expert och satt experterna sakkunniga på området att debattera och hela anledningen att du skulle vilja följa med eller ta del av den här debatten i Tittasoffan, så är det för att du får du ett lärt perspektiv som har mer erfarenhet än dig och kan som så här. Lysa upp områden som du inte ens visst Existerar eller saker som du inte har så här så här så här Tänkt på. Du ska alltså Lära dig och du, ni ska så, Bli med tillsammans Men nu för tiden är det ju liksom sådär Här så har vi någon Professor i statsvetenskap Och här har vi Minna Som är en influenser från Vasa Och har stora tisser. Minna, vad tycker du? No, jag tycker att alla Ska vara snilla med varandra Hashtag valras! Så det är som Okej, okay, men att den här professorn som bokstavligen bara stått och twittrat på mustaschen. Så att varför vitt du frågar ni i den här skatan? Vad har hon att göra med det? Så att jag, jag, jag, allting blir liksom den här debatten. Man ska som ha åsikten från mannen på gatan. Och att som. Jag tycker bara det. Det spelar ingen roll när vi talar om valrossar. Alla får ha en åsikt, alla får göra en min, Det är roligt. Men jag kan inte hjälpa heller att som så här, försöka skärskåra det här inneboende nyhetsvärdet i det. Därför att det finns ju inget. Och att som det på samma nivå ja, det är det nu då samma mått av bevakning som säger andra saker. Så är det som att, nej, nej, kanske inte. Och sen säger någon, ja men Sam, inte det är ju så. Det, det finns ju betalda utrikeskorrespondenter. Det finns ju mediaproffs som har nu som jobb att bara säg, bevaka tillståndet i Ukraina. Och liksom vad som händer i Afrika och hejt och dit och dit. Och, och inte det är någon som är specifikt Valros bevakar eller skriver spaltmäter om dem. Ja, men det är inte det som jag säger. Det som jag säger är att om du på samma gång så, så producerar eller sätter ut de här två grejerna. Eh, om du sätter dem på typ samma sida till och med den ena för den andra att Valros får med belysning. Så det som du säger omedvetet säger att det här är viktigare än det andra. Om du sätter typ valrossen förrän kriget i Ukraina. Så då är valrossen viktigare än kriget i Ukraina. Då prioriterar du prioriterar valrossen över den. Och då säger du att läsen att det här är viktigare att fokusera på. Så att jag tror att jag vet att det här, det journalistiska ansvaret, så att Ja, i resten av världen kan de göra vad de vill men jag skulle ju ändå vilja hålla Finland till en högre standard Och jag tycker ju som att bokstavligen svenska gillar bara läkar ju att jag menar jag, jag har, jag hade haft en viss som så här respekt för Reuters men att som, jag tror bara den här bevakningen överlag att vi är inte är ett land som gräver djupt i någonting vi är inte ett land som typ vill presentera annat än antingen otroligt kalla fakta eller liksom bara som så här utberöring av någonting. Så att ja, jag tycker ju det här medieansvaret och kanske den här journalistiska integriteten har ju tagit sån stryk på sistone. Därför att jag känner många som arbetar inom mediabranschen, de säger ju själva att det är väldigt sällan man får göra riktiga reportage utan man måste alltid komma ihåg det här underhållningsvärdet. att lyssnarna ska vara underhållna, läsarna ska vara underhållna. Om det inte är underhållning som pumpas ut 24 timmar om dygnet så är det inte bra, det är inte viktigt så att kan du sexa upp någonting, kan du skippa någonting till, för, till förmån för eh, någonting som inte alls har samma nyhetsvärde eller kanske till och med inget nyhetsvärde alls men som då istället engagerar och är den hype på gång så måste du hoppa på den för att annars där kanalen är tidigen stryk och att det också som det förklarades av mig för en redaktör att man. Det är ju också din uppgift att säga vad som händer i världen, och vad att engagerar människor, människor och berör människorna. Och när du väl identifierar det, så måste du hoppa på tåget. Du kan ju inte bara säga att faktiskt det här, är inte, det här är inte värt att bevaka för det är inte upp till dig. Det är upp till lyssnarna, tittarna tittar och så. Men att här frågar jag. Men bokstavligen så, saker som är valgå, det är ju i 90% media som den etablerade medien, den betalda medien, de som har som sitt jobb att skriva, prata och producera medier. Det är ju de som gör historierna, som till exempel den här valrossen stora. Så att igen är det liksom den här balansgången mellan att ska sånt här få existera för att vem gillar underhållning med Herren Jag och vem tycker att Valrossar är asem awesome och vi borde ha med Valrossar och tänka det var när den dog. Men att jag bara menar att det finns journalistisk integritet så finns det underhållning. Och jag antar nu då att nu för tiden så måste de vandra ganska så hand i hand men det känns ju som den ena kanske mer släpar den andra nu för tiden. Att som så här bra journalistik är ju någonting man får göra på sin fritid eller lite i skymundan eller i smyg. Och sen är det resten så att du ska se till att folk inte bokstavligen somnar för att tydligen är det det där handlar om. Men jag undrar också om man som kanske undervärderar folk lite. För att jag känner också att till exempel. Jag gillar dokumentärer. Men jag gillar dokumentärer som faktiskt talar om det de ska. Jag gillar dokumentärer som är som så här förklädda docusapor. Där folk ska bara bekänna hur de känner. Som alltså, fackigt, jag skiter i hur du känner. Berätta fucking mer om Hitler. Och att som. Jag. Ja, när jag går in i det så märker jag det här avtrycket som har satts i sten av den här som så här underhållning av ingenting grejen att du, du har en massa fittar som står och talar om hur de känner och hur ledsna de är och hur livet är orättvist. Det är som att jag bryr inte mig! Jag försöker lära mig om vinterkriget eller om varför den paleolitiska äran stod slut eller whatever! Att som jag behöver inte ha det här hela känslospektrumet, jag behöver inte identifiera med de här satanskäggiga gubbarna som gräver i marken eller de här harpyarna som sitter här och talar om sina komplikationer med att föda barn, att liksom, jag vill ha fakta först, jag vill ha infon först och sen kan jag ta liksom det här emotionella sen men att det känns som det är mer en detalj än någonting annat, men att Just det här, jag tycker alltid fakta, jag tycker alltid det här faktiskt ska ta stryk i historien. Jag, jag, jag vet inte, det, det känns som att det alltid typ någon gubbe som att Hej kids, nu ska jag göra dagens nyheter. Men jag ska göra det på en skateboard, för det gillar ju ni kids. Titta, jag har på en VR-hjälm samtidigt. Woo! Get down with it, hund. Och man som, I, I don't want to know. Och att måste det alltid vara någon sån här riktigt torp inne som står och, Ja, idag, den 25 ah! så måste någon komma och väva upp honom och så fortsätter det. Nej, nej, inte alls. Men att ibland så skulle det kännas som det var roligt att hur skulle det vara om folk bara antog att jag inte är efterbliven? Hur skulle det vara om folk bara jag hade en sån tanke i sitt huvud att kanske man inte behöver försöka som så här basrelatera allting. Därför att liksom, I'm a big boy, verkligen. Och kanske det är helt okej okay att vi kan ta lite verklighet. Bli barn slaktade här, jo jag vill höra det. Uh, har så här många dött här, jo jag vill höra det. Uh, det är det en massa fuffens och korruption och mygel på gång i Finland? Kanske bara några kilometer därifrån jag bor. Ja, jag vill höra det. Men vill du inte hellre höra om en valros? Ja, men kanske med som underhållning. För jag menar valrosen är underhållning. Det är inte nyheter, det är underhållning. Underhållning. Att, vad är nyheter? Kan du bestämma det, Sami? No, jag skulle vilja, men folk låter inte mig. Men att om alla i Finland vill höra om valrossen. Att det är viktigare än nyheter. Det är de som borde få bestämma det? Och det är sånt, egentligen inte. Därför att det är just det där att folk så kan ju bara hålla de standarder som sätts. Jag om ribban bokstavligen är grävd i marken. Varför skulle folk då göra otroliga åtbärd att träna att hoppa över den? Att det är just det där att jag menar, jag vet att det är svårt att älsa och skirva. Men att man måste ju också hålla vuxna människor till en viss standard. Att just det här om det enda vi diskuterar med varandra är Så då blir det också som sådär att det säger också att verkligheten berör inte längre. Du får leva i din bubbla av ha ha, ha, ha ha och allting som är jobbigt. Så existerar det inte. Varför existerar det inte? Därför att syns inte! Finns inte. Du kan bara som blockera ut det. Och att här, så tycker jag att media och de här framförallt de här organen som är vigda åt att just rapportera nyheter och liksom faktiskt komma med faktiskt eh, nyhetsrikt innehåll. Det är ju de som måste också sätta standarden, men vad är det nu då som de här människorna ska höra och lyssna på idag. Hur ska de förkora sig? Hur ska de veta vad som händer i världen? Bokstavligen vad ska de tänka på? Men är det är inte mediekontroll då. Jo men det är ju det som är det journalistiska ansvaret att, som att objektivt rapportera vad som händer inom ett intressespektrum och att som jag, jag vet inte kanske kanske känns det som jag går runt lite en sån här logisk cirkel men att som igen, det är väl kanske lite det här att Valros hur underhållande den må <ändå> vara jag menar jag kan inte ens tala om det har börjat fnissa för jag tycker det är så roligt, mest för att den dog men också för att den har bätar och tjock men att som jag, jag, jag kan, jag kan se på nivån som folk engagerar sig på så att här också så är jag ju medveten om en sak till som jag kanske måste mitt ansvar att ta upp och det är det att valrossen är relaterbar på en nivå för nästan alla, att alla kan ta glädje av en stor tjock klump som simmar runt vid högholmen uh, för att det är som så mänskligt, det är som så primalt, det är som så nära hjärtat så att alla kan ha en åsikt, alla kan sätta en like, alla kan göra en liten meme av det en mössa på. Och så har du liksom interagera och engagera med människor. Du har tagit del av en sån här nyhet har berört många så du är delaktig i någonting på en gruppnivå. I get it, samhället går vidare. Men att det är just det där att som... Om man aldrig diskuterar kultur, om man aldrig diskuterar filosofi, om man aldrig diskuterar världshändelser. Jag menar bokstavligen, gör lite självbokföring. Att om, när du sitter och diskuterar med dina vänner eller din familj, de som är närmast dig som du helst sitter och konverserar med. Om ni bara diskuterar memes, om ni bara diskuterar underhållning, om ni bara diskuterar tv eller spel. Om ni aldrig diskuterar någonting djupare, någonting av vikt. Är inte kanske dags då att städa lite i skåpet och kanske tänka att kanske borde jag förkora mig, kanske borde jag hålla mig själv till en högre standard och kanske borde jag kräva mer av mina nyhetsbevakare. Därför att det är just på den här nivån att du kommer bara att engagera med andra människor på en nivå som du själv är bekväm med och om du inte är bekväm med som så här vardagshändelser som berör människor på en mänsklig nivå. Eller ska vi säga, om, om du helt har slutat följa med då kriget i Ukraina och jag nämner kriget i Ukraina därför att det är en tragedi som pågår just nu och det känns som att folk har smått, ingen talar egentligen om den så att det händer väl inte mer, la la la la men det är som att, men till och med i Finland har vi tagit emot massor av flyktingar och att folk dör dagligen och att som Uh, Ryssland blir ju som så här dummare och dummare de typ, tar ju livet av massvis med folk varenda vecka och de som massiva så icke-strategiska militära målbombar så att, så, att så, inte behöver du sitta klistrad i nyheterna bara för att lyssna på varenda uppdatering och varenda liv som förlorats i världen men det känns som att om man aldrig diskuterar det, om man aldrig som så här rör i pulsen, om man aldrig som så här checkar tillbaka därför att det är jobbigt och man mår illa det gör en till en sämre människa och jag vet att det här är inte någonting som någon vill höra, det är jobbigt men att det måste ändå sägas och att som inte vill jag heller att folk ska bli så deprimerade de tar livet och sig, därför det enda som typ skits ut på då är liksom hur många personer som har blivit slaktade av Boko Haram eller liksom så grafiska bilder. av Typ barn som blir sända av granatsplitter i Ukraina. Eller whatever. Det är inte det det handlar om. Men jag kan inte hjälpa att se på den här valrossen. Uh, som någon sorts så här fyrbål som, som brinner någonstans. För att det kanske inte bara är enbart medier. Hur de rapporterar och hanterar. Utan det är med den här nivån av engagemang från folket. Att alltså, som. Men det är ju svårt att göra memes av det döende barn i Ukraina sa vi. Jo, jag vet. Men att igen, jag tycker inte vi diskuterar viktiga saker längre. Jag tycker vi vill inte följa med viktiga saker längre. Vi vill ha jobbiga nyheter levererade snabbt så vi kan glömma bort dem. Och sen vill vi frossa i så här nonsens. Och att igen, att jag, jag förstår, för att jag är en stor nonsensperson, att jag älskar liksom de här dumma sakerna som som inte kanske betyder någonting. Och som man bara kan göra hur stora som helst av intet. Men det är liksom efter att jag har gått i källan. Och kanske tar i min dagliga klunka av verklighet. Att det känns ibland som jag verkligen måste hoppa över många bäckar. För att hitta någon med rent vatten. Vad gäller som så här nyhetsrapportering. Därför att det blir som så begränsat. Det blir som så, så litet. Det blir som så intetsägande. När man bara förhåller sig till alla de här traditionella Reuters-källorna. Därför att det känns som att det alltid är ett stort lock på. De säger att så här, men inte så mycket. Du ska inte säga vad det är egentligen är som kokar den runda lakan. I can handle it. God damn it. Big boy. Huge boy. Should lose weight, boy. Men att... Men ja, det är just det där att som alltid när man börjar kritisera någonting sånt där så man, känner man sig som en gammal gubbe som står och skötter men även att folk som går förbi ens hus och sådär, så satan vågar ni ha roligt så, satan vågar ni inte engagera er satan kom kommer och klipp min gräsmatta så, nej, nej, alltså, jag, jag vill att folk har en good time och att jag vill att folk ska vara li lika engagerade och <laughs> ha lika roligt över den här valrossen som jag har men att jag vet inte. Det, det, det blir en sån här uh, mina fisa luktar mycket mindre än dina fisar uh, ståndpunkt på något vis. för Jag försöker inte heller som på något vis förmedla att jag är bättre än gemene man. Uh, att oj, att, titta, nu läser du så mycket på alternativa nyhetskällor som händer i världen men du inte upplyst? Då? Kan du komma och berätta för oss hur man ska förhålla sig till Och som alltså, är, men bitta, jag väl just gjort när Du sa att han är 25 minuter ute. Hör du inte på hora. Men att det handlar inte om vem som är bättre, det, handlar in, det, det är inte någon tävling, det handlar inte om vem som har uppdaterat sig mest eller vem som har mest fakta. Utan det som jag försöker flika, är, om du inte med dig någonting annat ur det här avsnittet än att valrossar är roliga och tjocka och de om runder utanför högholmen, så är det att uh, det är skillnad mellan att vara fullt insatt men att inte vara insatt alls. Det var det kanske mest uppenbara, så jag försöker igen. Okej, okay. um, det här att du tar del av världsnyheter, det här att det faktiska nyhetsvärdet i nyheter, så att det separeras från ren underhållning, det är viktigt. Därför att om nyheter och underhållning börjar få samma sakliga värde, så då är ingenting nyheter och då är allting underhållning. Och då blir det liksom en sån här USA-situation där i princip så lyssnar vi bara på gubben som skriper högst och värst. Och det, det här chockvärdet och det, den här uh, politiken av att vad är det som upprör dig mest och hur lyckas de mest kapitalisera på din uh, rädsla över whatever the fuck. Och det är den som styr och det börjar också tippa över så att förr eller senare så också också, influerade också vår politik. Och det börjar redan göra det extrem extremhögen som alltid vana för att nu kommer den gruppen eller den gruppen och kär dina pengar. Det är inte alls vårt eget sociala system som håller på att gå fittan. Men alltså för att hålla fokusen på nyheterna så att man kan kräva mer. Man kan kräva att jag vill inte bli underhållen av det här organet. Jag vill bli uppdaterad. Jag vill se nyheter. Jag vill väta saker. Sen så vad gäller som så här organ som är helt vigda att underhålla de kan ju göra vad de vill. Att borde inte ett seriöst nyhetsorgan få ha historier om valrossar? Självklart. Självklart. Men det borde komma som en eftertanke. Eller hur? Det borde vara de faktiska nyheterna först. Ge dem den största uh, den största belysningen och bevakningen. Och sen alla roliga memes om valrossar. Eller hur? Uh. Okej, okay. uh, rant over. Kan vi bara frossa i den här valrossen i några ögonblick till? Alltså, jag, jag gillar att den var där. Det är som just det där att det är någonting med djur. Jag, alltså, jag klagar så mycket på den här finska medier. men att egentligen så är det helt på min nivå vad gäller många saker. Just den här besattheten av djur. Så får det är som sakta ner de här nyhetscyklerna, bokstavligen liksom, uh, just där. I slutet av jul eller någonting. Så det är alltid som sådär. Men en häst en häst som kan jonglera. <hör> Hur går det? Oj! Har du hållit på länge? <hör> <hör> Okej, okay, det där var den dåligaste hästfrustningen jag gjort i min karriär. Men att fucket. Alltså. Men det är alltid någonting, titta en groda som kan hoppa till sekulariserad världspolitik och en orm som kan spela banjo att det, är som, det är på den nivå jag vill ha det jag vill att djur gör shit och jag vill underhållas av dem och därför är det väl ganska tvetydigt och lite motstridigt också att jag sitter här och gnäller över det men igen, jag vet att det är underhållning en valross, hur mycket den än simmar hur hård den än dör. så det är inte Nyheter alls. Om inte bokstavligen har, har att göra med en invasion Och att vi tar det på alls tillräckligt allvar. Och snart kommer valrossar Och snart har de övertagit Helsingfors. Och snart är det över. Eller så inte det. Ja. Kanske är det bara är roligt. Naja, en valross dog nära Helsingfors. Och en valross kanske just nu. I Människohamn. Det dör någonstans i Malmö i följd av allt för god skräpmat och gott umgänge. Och i så fall ska ni vara glada för mig för jag och mina betar så vet exakt vad vi gör. Och kanske återkommer vi riktigt kort, inom kort någonting som är kort, kort kort att kjolar kreditkort till just nej nästa vecka med en spoilervarning. Kanske handlar det om film, kanske det handlar om Sverige, kanske fan i mig handlar det om valrossar och då är det definitivt ett nyhetsvärde i det. För valrossare är det nyheter. Det har vi lärt oss idag. Så låter det när en valross dör utanför Högholmen i Helsingfors. Eller i alla fall vill jag tänka att det gör så. I mitt hjärta. Och det är sannoliken underhållning maskerad som nyheter. Det. Trygga varning!